Спешни екипи съвместно с българския червен кръст да работят с ромските общности у нас, едно от предложенията. Здравните ромски медиатори също са важни. В Нова Загора обаче предлагат КПП-та и стена, което работи по-добре. На телефона е Огнян Исаев, директор на програма Образователни възможности и постижения в тръста за социална инициатива. Добър ден! Добър ден. Кажете ни как според вас трябва да се работи с ромските общности, върху какво трябва да се стъпи здравните медиатори или разбрахме, че не достига информация в кварталите. Така ли е? Да. Значи, да разсъеме малко а, истината и от медийната реалност. Към момента здравните медиатори а, вече са официално част от а, оперативните щабове в общините. И това е от няколко дена е така. И те активно работят на терен, предоставят информационни материали, дават насоки на хората. А, също така, а, а, там където има възможност, предоставят дезинфектанти. Но много е важно да се каже, че а, те не разполагат с необходимото защитно облекло, с маски, с дезинфектанти. Тоест, .е. с това, което разполагат а, с лични налични ресурси. Затова ние вчера е в Тръста социална альтернатива влязохме в контакт с Националната мрежа на здравните медиатори и а, се разбрахме да им осигуриме а, а, някаква финансова подкрепа, за да може те да се снабдят поне с тези защитни а, облекла, дезинфектанти, санитарни материали, докато вършат своята работа на терен. Това е изключително важно, което казвате. Здравните медиатори трябва да влизат, разбира се, с предпазни маски, да имат материали, да имат дезинфектанти. Но кажете ни още, още един елемент, който като че ли пропускаме. Какво се случва с ромските деца? Децата съвсем остават извън училища. Ние знаем, че България Точно, не е София. София може да си позволи да се глезим с онлайн училища, с... разполагат повечето семейства с компютри, с интернет. Каква е ситуацията в ромските квартали? Имате ли представа? Да, усилено работим и сме в постоянна комуникация с всички неправителствени организации. Между другото, тук е мястото да кажа, че имаше създадена една а, фейсбук група в, а, в, а, а, от страна на правителството вътре има и правителствени служители и постоянно тече комуникация за по-бързо взимане на мерки и решения и това е похвално наистина, че държавата използва този инструмент. А, това, което искам да кажа по отношение на образованието и училищата, действително на много места има сериозно затруднение. Той министър първия ден каза, че има около 35 000 ученици, които нямат устройства да се включат в класните стаи. А, това, което правим в момента с нашите партньори и други донорски организации, опитваме се да консолидираме усилия а, да намерим оборотни а, второ употреба, някакви устройства, дали ще са смартфони, таблети или лаптопи, които да ги снабдим поне една част от тези деца да могат да се включват или да бъдат ангажирани по един или друг начин. А, и неправителствените организации на терен вършат изключително много сериозна работа въпреки, че тя остава невидима но те са също са здравните медиатори на фронта защото а, регионалните управления по образование разчитат на неправителствените, ромските неправителствените Добре, това е важно, което казвате. Разсеивате мита, че няма информация в ромските квартали. Там вече работят здравни медиатори а -а -а. и ромски неправителствени организации. Спазва Но... ли се обаче карантината, господин Исаев? Точно така, и с договори до това. Вижте, възлагат се изключително много сериозни а, очаквания а, по отношение на полицията. Т.е. Полицията се натоварва с правомощия, може би в извънредна ситуация, до някъде това е оправдано, но ние разполагаме с около 40-40 хиляди Не Можем да натоварваме полицията с превентивно информационна кампания, защото а, полицията трябва да, извърш, да върши друга работа, т.е. тя трябва да не пази, защото знаем, че в момента вървуват и всякакви шарлатани, които също се опитват да имамят хората. Много е важно да се кажат няколко неща места, с много ромски квартали нямат не само достъп до топла вода, но нямат достъп до вода. А, в много бедни е, квартали, те нямат достъп и до храна. А, министр Сачева каза, че социалната услуга топла вода ще се разширява, но все още няма яснота а, как ще се случи това, кога ще се случи. Тоест Това са неща, които са от а, спешна необходимост. Достъп до вода, достъп до храна и също така, а, вие много добре знаете, че в много а, ромски квартали концентрацията а, на хора на квадратен метър е много висока. Т.е. гъстотата на населението е много гъсто населене са кварталите. Тоест, т.е. Не, не са дори а, чисто физически няма как да се спазват тези препоръки. И на мен ми се струва двама души да се събират на публични места. Малко ми се струва пресилена тази мярка, защото в едно жилище двоетажно, където живеят няколко поколения, те когато излязат вънка на борът си и смисъл на улицата, как да стане? Те по цял ден си дишат въздуха и, и няма как тези хора да не стоят на едно място. Тоест,, а, т.е. Да се, трябва да се вземат предвид тези специфики, когато се правят такива напъствия и може би в кварталите, а, където са изключително гъсто населени, може би е добре. Защото аз виждам, например, в други държави, има, има, има, има, го, има е тази мярка вече, на публични места се поставят големи а, а, механизми, устройства с а, дезинфектанти, където хората могат а, реално да ползват това нещо, а не да оставят в ръцете на спекулата... А, Нали, да, да, с този ресурс в момента да разполагам. Добре, аз ви благодаря Огняни Саев, директор на програма Образователни възможности и постижения към тръста за социална альтернатива. А, поглед към а, този аспект, какво се случва в ромските квартали и разсеиване на мита, че няма информация сред тях. Здравните медиатори вече са на място и работят с ромските неправителствени организации. Сега поглед и към анализатора Никола Ванков, антрополог и следовател на квартал Столипиново. Намира ли държавата верния път, господин Ванков, според вас? А, здравейте, доктор Ванков. Да. Ами вижте това с което се чува последния от вчера, всъщност, за контролно пропускателни пунктове около новозителните махали и спраща, според мен едно много опасно изключително опасно послание и към младсенствата, и към българите. А, посланието, че те не са част от нацията, че във време на криза те, а, държавата не е и тяхна. И такива сигнали не сте, Ние имаме вече последните десетина години, а, но този особено силен и решаващ за бъдещето ни заедно, а, защото случва в момента, в когато изглежда, че ние откриваме така общественият договор между народ и власти. последните започнаха да показват, че действително тях има значение, живота, добровенето на народа. Така нацията започна да преоткрива своята заедност, както и целия свят всъщност. В това, че се спим в къщи, в това, че се претесняваме дали има домашни консерви в магазина, в това, че в 9 часа всички излизаме да аплодираме по балконите. Това е въобще една нова ситуация, в която веднъж кмет и медии започват да поставят как тези махали ще бъдат поставени за някакви кордони, бариери, КПП-та. Казвате, че С... това е опасно послание, защото поставя вътрешни граници. Ние знаем, че външните граници също се затварят, но знаем, че и вирусът е без граници. КПП-та пред ромските квартали, но КПП и пред толкова луксозен курорт като Банско, като че ли парадоксално вируса ни показва, че сме равни, че няма значение а, богати, бедни. Това ли е ами, основното послание, всъщност пък на вируса към нас? Ами, вижте, а тук не става дума за, за, за практическите детайли по нали, ефективно организация на карантината, както при имало случай с Рабанско. Става дума за и много ясно послание, публично послание, което се тръби навсякъде, че тези хора ние ги оставяме зад бариерата. И всъщност сега аз трябва да ви кажа, че дори в квартал Столипиново, където малко хора имат българска телевизия, чуха думите на генерал Мотавчивски и на другия ден никой не се подаваше навън. Безбройните павилиони и серги, от които хората там се изкарват хляба, останаха затворени. Но сега ние ясно им заявяваме, вие не сте част от нас, Ни не е интересува какво ще стане зад тези бариери. Um, и това посланието Вредно както за нас, така и за българската публика, да нами се леят много страшни коментари по форумите. Само да уточним, че тази мярка с кпп е предложена от Кмета на Нова Загора. Генерал Мотовчийски не говори за КПП-та. Говори а, да. за спазване на карантината, а това, което вие ни казвате, с информация вътре от Столипи и Новоквартал, който сте изследвал добре, е, че карантината там се спазва, така ли? Ами бих казал, че се спазва на 85%. Аз сега гледам, тъй като и аз съм изолиран, така се каже, гледам видеа, които споделят местни жители. А, и на 85% се много по малко хора може да видите по улиците, което според мен е също което която виждаме и в, и в моя квартал в момента в София. Да, това а, го виждаме всъщност всички. Виждаме, че а, има независимо а, какъв е етническия происход. А, има много възрастни а, българи, български граждани, които продължават да са на улицата. Има и млади такива, които продължават да са на улицата. И казвате, че това е така и не само в центровете на градовете, но и в ромските квартали. А, да, и трябва да ви кажа че аз друга да не съм виждал видео, в което жените да излязат и да измият цялата улица с Сапун. Улицата и стените на къщите. Така че искам да ви кажа, че хората там, или една много голяма част от хората приемат опасността много сериозно. Къде е това миене на улицата с Сапун? В, в, в Столипино. Добре. Аз ви благодаря поглед към... А, Ромските квартали и ромските махали. Специфичен акцент беше поставен днес и в извънредния брифинг на кризисния щаб. Разговаряхме по това с Никола Венков, антрополог и изследовател на квартал Столипиново, както и с Огняни Исаев, директор на програма Образователни възможности в Тръста за социална альтернатива.